Capitolul 21. Spaima doamnei Marica Soția lui Brâncoveanu, doamna Marica, nu se lasă mult așteptată. Intră plină de emoție înspăimântată. Întreaga ei înfățișare este de o negrăită modestie și bunătate. Înveșmântată, în bogate straie domnești și cu un cerc de aur peste năframa aceea acopere capul, se duce și sărută mâna domnului. E foarte tulburată, își frânge mâinile și pe fața ei se vede că a plâns. Domnul mirat de venirea ei o întâmpină totuși cu blândețe și caldă duioșie. Iată și pe mult iubita noastră, doamnă Marica." Ei, dar ce ne să te aduce, doamnă, chiar aici, în sala cea mare a sfatului domnesc și încă atât de dimineață? Niciodată nu ai venit la noi aici așa, pe neașteptate." Iartă-mă, doamne, că îndrăznesc să te tulbur," murmură doamna Marica. Dar mi s-au adus la cunoștință vești înspăimântătoare." Marica, doamnă, nu lua în seamă veștile ticluite." O, oh, de n-ar fi adevărate, nici nu cuteza ți le spune, mărite doamne, vorbește înspăimântată doamna Marica. Primește-l, doamne, rogute pe doctorul Corea. Chiar acum, aci grabnic, el îți va spune totul. Și chiar în clipa asta intră un soldat și vestește. Doctorul măriei tale, Anton Corea, roagă stăruitor să fie primit de măriata cât mai neîntârziat. Dar ce fi vrând și el tocmai acum, se miră iarăși prâncoveanu. Avem lucruri mai însemnate de pus la cale. Privind însă la doamna Marica, vede cum ea își frânge mâinile speriată. Atunci domnul poruncește. Să intre Coreea. Doctorul Coreea se arată de îndată palit gâfâind. Doamne, te mi la”, zice el închinându-se în fața domnului. Dar mult te rog să-mi îngădui chiar acum, fără zăbavă ați aduce de știre vești foarte rele ce privesc aproape pe măria ta acum până nu e prea târziu. Dar ce fel de veșterele atât de însemnate ce nu pot suferi întârziere, te aduc doctore, se miră brâncoveanu, încruntând din sprâncene. Doamne, slăvite doamne, mare nenorocire pândește pe Măria ta. Am auzit de o uneltire mărșavă împotriva Măriei tale, pusă la cale de dușmanii trădători și pismăreți. Oprindu-se din vorbă, doctorul țintește cu priviri pătrunzătoare pe câțiva boieri din jurul lui Cantacuzino. În ciudat, stolnicul își mușcă buzele, scrâșnește din dinți și își întoarce fața de la el. Ce tot cobește aici de nenorociri, doctore, îl mustră Brâncoveanu. Doamna Marica, înfricoșată, se roagă stăruitor. Ascultă-l, doamne, încrede-te în el, îți este credincios." Vorbește, doftore," încuvințează Brâncoveanu. Oh, e cumplit ceea ce am aflat. S-a pus la cale ca măriata, doamne, să fii mazilit, să fi luat pe sus și dus la Constantinopole cât mai grabnic." Neînchipuită, Mișelie." Dar Brâncoveanu începe să râdă. Ha, ha, ha, ha!" Cum ai zis doctore, m-a zilit, luat pe sus eu, dar ce, eu sunt făcător, eu sunt domnul țării românești, mai adaugă brâncoveanul cu nobilă mândrie. Și apoi, de o voi, sultanul să mă vadă, mă pofti la țarigrad. Și eu, mă-i duce cu tot alaiul cu care m-am mai fost dus, și acum 11 ani în urmă. Și am fost primit cu mare cinste de sultan și mi-a dat și hatișeriful de domn pe viață pentru mine și urmașii mei. Așa-i, boieri? Așa-i, așa-i, adevăresc boierii. Auzi Corea? Se întoarce Brâncoveanu către doctor privindu-l drept în ochi și repeta apăsând pe cuvinte bucuros. Auzite ai Corea? Hatișeriful de domn pe viață. Știi tu ce izbândă înseamnă asta? Și de asemenea și făgăduia la sultanului că după mine va urma la domnie fiul meu prea iubit, Constantin. Ei? Dar doctorul Corea își frânge mâinile de disperare, văzând că domnul nu vrea să ia în seamă cele spuse de el, și din nou îi cere cu smerenie ascultare. Doamne, cum să te fac să mă crezi? Să vezi prăpastia ce e gata să ți se deschidă sub picioare. Doamne, fugi, fugi, doamne, cât mai e vreme. Nici o clipă nu zăbovi până nu va fi prea târziu. Dar oare Maria ta n-ai auzit că a venit ceapughii ba Mustafa mine. Așa deodată, pe nepusă masă, ai la București?" Brâncoveanu râde cu și mai mare poftă. Acum chiar să știi că ai haz, doftore. Și zi așa, hai, vine ceapughii ba Mustafa mine. Hai, ce veste neașteptată, dar el e prietenul meu cel mai bun, omul meu de încredere la sublima poartă. Ei, asculte la mine, dragă Corea. Altădată, când vei voi să câștigi bunăvoința Domnului, să vii cu vești mai de preț, nu cu vești de astea, pe care le știe și copilul mic de ieri. Dar noi, pentru ce oare ne-am adunat aici, în sala tronului? Pe cine altul așteptăm noi decât pe însuși Ceapugiba Mustafa mine, care ne-a cerut în cuvințarea de a ni se înfățișa chiar astăzi, aici la palat? N-ai văzut calul împodobit și seimenii plecați să-l întâmpine și să-l aducă cu toată cinstirea cuvenită?" Dar nu s-a întrebat măria ta de ce vine acest Mustafa Aga atât de pe neașteptate?" Mai făcut doctorul Corea o ultimă încercare?" Pe lângă Brâncoveanu de a-i deschide ochii să vadă primejdia care îl păștea." Cum? Așa pe neașteptate?" Întrebă Brâncoveanu netulburat." Se duce omul la Hotin să pedepsească pe Serascherul Abdi, care a smuls Hotinul." făcându-se stăpân pe el, fără să vrea a mai da ascultare sublimei porți. Se cădea oare să nu treacă și pe la noi? Mi-e bun prieten, ți-am mai spus-o Corea. Mai ales că are nevoie să-i dăm 13 care, încărcate cu merinde, apăsă canta cu Zinope pe cuvinte, vrând să-l liniștească pe Corea. Firește, așa e întări și Brâncoveanu, spusele stolnicului. Doamne, nu te încrede în viclenia turcului, stărui din nou doctorul Corea, zbuciumându-se în zadar să trezească îngrijorarea în sufletul seninal lui Brâncoveanu. Dar ce-ar fi, doamne, dacă ferească sfântul? Doctorul Corea ar avea vești întemeiate și ar spune adevărul, se îngrijoră doamna Marica. Află că și eu tot astfel de vești aflatam. Vrăncoveanu însă o liniștește cu blândețe. Marico, fricoasă, tot copila ai rămas. Deși ai fete măritate și flăcări insurați, se poate să te înspăimânți domnia ta pentru niște vorbe de șarte, pentru zvonuri răuvoitoare, ticluite drept vești? Brâncoveanu nu mai are însă timp să o stoiască în liniștea doamnei. A sosit Ceapughi ba Mustafa aga e mine. Se aude ostașul de strajă.